بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه Allahu na falenderojmë dorë për të pritën ndihmë dhe falë kërkojmë lavdota dhe bekimet të Allahut qofshë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam bi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderojë azër në takimin e fundit kemi përmendur disa aspekte të rëndësishme nga biografia e Omerit radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe kejmë përmenda atje dhe vërzdimisht duhet të përmendim se biografit e këture burave janë shumë të pasora me raste në gjarje të ndryshme dhe pa dushim se djetarit kur kanë shkuar përta janë detyruar që ta bëjnë këtë në volume të ndryshme përshka këtë në gjarjeve raste e përfitimive të shumë të që dalin nga jetë e tyre. Ne po munduam vetëm çtë përmendm mbi si sosit Titoj, duke e pasuruar këtë titull nganjëherë në ndonjë rast eventual, për treguar vetëm disa aspekte si mund të përfitojmë ne nga jeta e tyre, por në veçanti të njihemi më përsa afërm me vlerat e tyre. Ngase ne nuk mund t'i ndiejkim ashpër të, të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse fillimisht nuk njohim bespaku 200 nga jeta e tyre që përforcojnë vlerat dhe pozitën e tyre që kanë. Andaj në vazhdim të flasim për Omerën radiallahu ta'la anhu thash mund përmanim pikat e shumta por dua që të vazhdoj të flasë për diturin e Omerën radiallahu ta'la anhu Pegamberi sallallahu alesallim një dit ashabët e ti u atërgën një ndër që e kishte pa dhe tha pa është në ndër që më është dhen një en me qumsht dhe un e pija at vazhdimisht derisa u mbusha me kët çumsh. As sa më duket se po më ridh edhe nga gishtat edhe nga thonë po më dal, do as shumë është në gop me kët çumsh. Atë pastaj Enen i adhursova Omerit radiyallahu taala anhu që ta pin të mbeturen. E atë Omeri kur ndoje kët tha oj dërguari Allahut si e komentoi çumshin? Tha e komentova me dije. Prandaj kjo është një pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ëndrrat e tij nuk kanë qenë si ndër të thjeshta, por ëndrrat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam janë vërtet në formë shpallës së i shpallat. Prandaj në kët hadith vërtetohet në mënyrë të drejtpërdrejt drejt, një lloj vlerësimi pejgamberisë për diënë Omerit radhiyallahu taala anhu. Gjatë së tani të ndërloze në, rada xhatit se ti shpres hera Omer radhiyallahu taala anhu gjykon të mes njerëzve në zërtë e vindimet saktuara dhe është i njohër në qëndrimet e urta dhe interesante që i në zërtë e Omeri, radiallautala, anë huapën. Një herë, ndodhë i që një njeri nga larkësia të vjenë në Medine dhe e la devën e ti pak më larkë gjemis dhe hyri më u falë. Kur doli nga gjemija, gjëtë një katër persona që ishin të të cipuntorë, si, si si ndë është ta klas me e oltë në kuptim social dhe e kishin ther devën dhe pregaditin do të që tashmë të bët edhe ushqim për ta dhe a i shkoj normalisht, kre, po devja ti, njeti vetëm transportuosi ti, tashmë nuk existon të më ishte e therur shkoj të akuon të Omeri Radjallauta Alano Omeri kur urrëj që këta në këtë rastime këta që kishin vjedhur realisht Këtë deve, kër i ftej para vetësi, i pasë se ishin njështë, njështë të shkretë. Njështë të lodhër nga puna, të ngarkuar, dhe në pomeni ashtë ishë shumë të varëfër, tha, puntorë të kujtjen ju, tha, emi puntorë të filonit. Dhe e thiri filonin dhe tha, puntorët e tu, do tëtë e kanë therur devën e filonit. Tha, dhe ti duesh të apaguash dëmë shpërblimin ju këthuje këti njeriu që kështë pësuar devja ti dhe tha, sa e shëti devjën e ti, tha e shësë një që ndirëhem. I tha, këti ti obliguash më ja pagu 200 këti nabë. Tha, e pse o i drgu, o pris i besimtare mas përri, po më dënën mu për punën e tynë, unë as nuk di që kam po këta. Këta në tekunë punëtorët e mi, po unës jam për gjagjes për punën e tynë. Omeri, radiallot, ta ala, anu, tha, nëse njerë këtë bën, ti keme në mërë dënimin dhej për drejt. E pëse, nga se tha, ti i kelon të uritur, ti nuk i ke pagu si duhet, i ke lodh, edhe këtan nga uria janë dedru me bukët dhej për ti e përgjaj gjësapët. Andaj, lidhë të gjyra që në aspekt një ashtu mishën të pakuptu ushme nga njëra, mirë po, do të thot mundu e që gjdo kujt tja përkohën si duhet. Se të qoftë, Omeri, radiallahu ta'ala, anu të nërëzër, nuk e kishte kë dije me shpallën normalisht të shpallje vetë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e si e merrte dije Omeri radhiyallahu anhu që ne duhet të përfitojmë nga kjo mënyrë që e bëri Omeri në këtë pozitë dijes Omeri radhiyallahu taala anhu të ndrohë që mos të ikë asgjë nga mësimet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe në rrugën e përfitimit të dijes ishte në gjendje që edhe të pagonte edhe të lodhe, dhe qëka do që ka nevoj, mirë pa, mos t'i ikë ndë një dhije. Dhe nga përvojat e mëzënjës i dhijes, Omeri Radjalanu thëtë, e këm pas një, këm shi timin, një fëqin timin e këm pas, hëtë edhe me te u pa të marrë veshë, që? Dhe të thëtë së bashku, të bashkëpunojmë në marrë në mësimën nga përgjën mirë në salë salëm ka sa ata kishin krahas msimëve kishin edhe tregtike kishin punë do të më punuam u angazhojmë nuk kishin mundsi gjithmonë mund të jenë ndersë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe atë nuk kishte mundsi të angazhohet ligjërata as asgjë. Nëse ke nguh hadithin që s'duhet të ka shkuar të tashardhsh me aq shumë kush e ka kuptuar, kush e kanë dëgjuar, atërm mirë u mor më vesh me kë do thotë komshin e tij të tha, "Nji ofdet unë punoj për ty. Ti ve shkon godersh." Ti veç rrin nga të pegamberin sallallahu sallam Nijë avndet, unë e punaj Qatënë punaj, qatë fitoj për gjysë të kemë Ta një avën të jatër, unë e shkoj nga të pegamberin sallallahu sallam E ti qatë fitoj që e doj me mu bashkë A, a unë murë vesh, jenë marë vesh apënë Pra me në, subhanë Allah, dhe në këtë nivel Ka qenë gjithë i mendo në mënda fitimin Me më njerën e caktumë Vete mos më i kë azë nga dhja pegamberin sallallahu sallam Jo vetë Por a ishte në gjenje që edhe me e ull vetë në ti Edhe ishte në gjenje Për kujdo që ush me mësu Vetëm që në të sënë të diqka Andaj një dit dull në treg Dhe ndërgjaj një një duke thënë O zëtë me bë mua nga të rallët Ata qën të rallë Edhe e ka për mirë dhe Qështë për bënë kështë doa Qështë për thush për rallëve Në të këpëtë në për bënë kështë doa Tha Të rallën e ta që Allah në e falënërinë që shduhet Thamë, po du me bu me kjo me ku nga të të rallët Që Allah në e falënërinë të mamë që shduhet Se jo këtë njërës janë ndaj Allah të falënërruas Atëra më mirë e tha Këtë njërës e kuptun kuranëve që onë i meta i njërëndë Që përshëm mu qëfar e ajetim ka i ka përë Por e mësoj Nuk e la me i kë mësimi Zërë të smetohë se njëherë Do të kishtë para njërëzë, dhe kishtë një që kishtë të kishtë Uh, ë çështën e shpërblimit martesor, që gruaja e merr kur të martohet. Dhe Omeri do të thotë filloi që të vendosë rregulla këtu në kuptim të kufizimit të këtij shpërblimi, që njerëzit mos harxonin. Do son një grua që ishte në xhamia, ktheu dhe tha: Oj, "O o prisë besimtarëve, çu shqodon me kufizuar diçka që Allahu s'ka kufizuar. Ku e ke ti kë drait?" Tha: "Ku e gjetet ti kët?" Tha: "A thot Allahu në Kur'an, e cila si kujet." Tha: "A tërlet mbëdit se si sot gruaja Josuhet otomirja." Pra ndaj në një çështë e hapur për ballë dijes kjo është një gjëje me përmisur vetën e ti, me hiq ndon nga mendimi i ti kur të vjen e vërteta dhe nuk heziton me e marrë të vërtetën e një pra dijes nga kurtoqoftë e ky njëri ngritet. Prandaj Ibn Abbasi simboli i dijes nga sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam Ibn Abbasi ka thënë simboli i dijes. Ibn Abbasi të ndrojnë thotë dy njerëz nuk kanë mundësi me marr dije kur kur dy njerëza synojnë marr dije. Kush janë këta? Njëri u qës mendje mav Edha që është i turpshëm, kuptim negativ ka turp. Për shembull, në njëri me thon, une më thon, unë s'unë marr pitina vonë, unë anjë qore konçi gati vuke tashi po mësin mua. Çka kokola është sa ngjethi ata? Apo të mëson diçka? Ose unsuj këna në derë sa të jetë se gjithkuq po vjen apo thon. E pse ti siç e ke gjithkushi pron? Çkokola, a ve komë ndihmësi. Ku s'unë të korr. Ku nukunë rursë, më ndihmësi nuk e kanë më msu. Më Gjatë ashtuë gabimi nuk e përmirëson nga mendimësia. E sheh që është gabim, nuk pran dikush më mësu. Ka se çuish menduat tash mendimën, apo. Dhe njëri që kokë si qose për ballë diës kus mëson atë. Edhe gjithë njerit që do thot, do të, të, të shkuaj po marra, e vetë po vënë morra, thonë. Ekzavit po po vënë morra. Kë një që ka morrë ndie, kus mëson më dia. Ka se ky çuish këme vet, mësu, dhikur, po që shko më mësu. Tash para ndikush tash më anjë me paçi, ja ka rris dhërzit edhe ik pastë merr mora ju si ngjysmul. Çokokale, haj dulo. Andaj Turp pe pengëndinë ngadija. E Omeri nuk kish turm këthetem. Sikësh problem me thon, ku më më e morat ti këtë? Kallzoma, më u ul më msu më se kish problem. Andaj Ibni Omer radiullahu anhu për mësu diën që ç'doqet, thashë Emerthe Ibni Abbasin në tubimet e sahabëve më. Ibni Abbasë lehtë fmin, nuk është ima në kët kur do të thotë ndoshta nuk i kështë edhe të kaluara Pas më dja si të gjafrme si duhet E mërë të ullë të në të bim A të në të bim ishin ashab të mdhajt vjetër Në disa i tha një ditë omerit Thmi për thmi bimin a thmi ton na, Po më në një farë takimi ma, ma bura sose. A të se A të re omeri radiallahu anhu tha Mirë nëse kjo shmi Më lejanë unë të aprezentaj kush o kjo abdha Edhe tha Allahu gjallë avala kure zbiti surë në nësër I dhe gjë e nësërullahi Kër të vijen dhima e Allahut dhe dhe dhvije fitorja pë ti, apo? Ora e të nëse jed u khullu në fithin le efu aqa, në ti ishe njerëz duke i turma, turma në fejnë Allahot, fësebbi hbihamdi rabbi ke vëstë të gëfërho, ti madhreje Allahon dhe kërka falje pë ti. Omeri radhe Allahot ta'ala unë i pyti njerëz të pranejmë, këta tashburat e dishëm, ju tha, qka është kjo që Allahu e ordnaj pegamberin sasërë me e madhnu Allahon, Edhe me kërku falje. Ç çka ku çfarë kuptimi ka kjo në ajetin ku Allahu po flet për ndihmën e fitoren e tij. Askush nuk dënte më bolidje. Ata thaa, përgjigjua djalosh, tha, "Kjo është shenjë e vdekjes pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam." Në kët ajet Allahu lajmeroj se të është afruajël. Dhe seri pse është ky kuptim kështu? Për asuditë askush nuk e kontestonte prenzën e Ibn Abbasit tubi. Dhe si kështë probleme mësu, pi thmis, pi grus, pi njerit në tre, ku do qoftë? Pra ndaj mori dhja. Njeri jo që do të tatë kushtë të zënë dhjen, ka në të kuptim, jo për i gjithë kuytë, jo për i gjithë kuptim të dvërtetës, po në kuptim të moshës, në kuptim të prejardës, në kuptim të njyre, se kuytë i qfarë, kjo njeri së në mërë dhja. Andaj Omeri radiallahu, radiallahu ta'la ta anu, kështë dhja. Dhe shpesh herë sahabëm të Paramendoni Ibn Mesudi Radiallahu anhu Abdullah ibn Mesudi është nga djetarët e sahabëve Kur vdeqë Omeri Tha Ibn Mesudi Dia ishte endor në dhëtë pies Non nga ta i murë Omeri në varë Njën e alaneve Qash e kanë lërsu se ka posë Dia Omeri Radiallahu ta ala anhu apëtan. Qështja dy që mund të përmendim Në rast në Omeri të në vëzër është shumë është jetë ati e je bëjshme Mirë po probleme përzidh edhe nga kë jetë, mirë po në është interesantë është me folë për adhurimin e ti, ibadet në ti Omeri kështë shumë të arritura kështë shumë kontribut të madhë ishtë i përzun me gjenet por në me që thatë ishtë adhurua si madhë i Allahot Azzajal dhe të tëtë Omeri radiallahu anu ndodhë të dërozin që nga një ajat ku Allahu Gjallu ala përmend të botën tjetër përmend të gjihnimin e kësumë rad edhe me ushtri, në strat, nga ndikimi i këtja jeti, gati një javë një se kam vizitu, nga ndikimi i madhë i këtja jeti në zemërën të jemëtën. Thuhet për të se, do tët, i kishtë të qartë të vijat në faqin nga lot e shpeshta që i dilin për Allahun në, në atën kur fale e jemëtën. Thuhet për Omerën, radiallahu ta'le anhu, se, Omeri radiallahu anhu, do tët, e kishtë agjerimin, një nga ibadit kryesora që njihet me të vabton. Omeri radiallahu ta'ala anhu, krasë angazhimive të shumë të dhe obligime të që i kishte, me që një kurë bë u dhecë i shtetit, njihet për të adhurim të rralë që dëshmuan për këtë ashab të pegamerit sallallahu a salem. Dhe këtu kemi mësim të nëdoze se njërihu duhet të kuptën se adhurimi është ndihmetari ti e nuk është ngarkesë. Në ngjarë timi për shemb, wallahu ne kishazu Kur'an po jem nzon. Po bash kur, kur i jë nzon lez Kur'an, se Kur'ani leçon punë, dopton. Unë vallaisha fal ka pak natën, po tani problem se komu qos sa pa ertë e po bash për të falë natën. Se adhurimi nuk është ngarkjes, adhurimi është ndihmë, është për krahje. Prandaj Allahu xhellahu te në ajetë që lezëm namaz, ya ja, ayyuhal ladhina amanu, ça thot Allah? O jo që keni besuar, istainu bis sabri was sala. Ndihmouni ju jo, Forcogu në ju me qëka? Me dhurim edhe me namazën. Namazë jë është ndihm. Bashkë kër i e lathë, falu pak. Këse namazët përshanë. E bashkë kër i e ngarkum, adhuraj Allah në adhuraj. Al. Nga se adhurimi të shkarkan, adhurimi të liran, adhurimi të ndihman. Andaj shikaj përshamur. Ku është e njëri ma indzont pe i në muslimanve? Muhammed i sa salam. A mund është me donë se je ma indzontë se Muhammed i sa? Je ma E ja, �mund të thotë dikush se dikush aduron të Allahun më shumë se Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Jo, andaj adurimi është ndihmëtar, nuk është narkiz. Në Nëse në na dinë me menaxhu kohën edhe dinë atë çë të bëjmë bashkimës obligimeve tona edhe adhurimin te Allahu të manduar. Adurimi është ndim, andaj qyren njerëzit të mëdhaj. Sa më ndzon çë ka qen aq më tepër ka dhuallahu xhalleu anë, nga sa adhurimi ka qen fuqi për të. Na mendojmë se sa më shumë të flajmë atë pushu shumë jem, më mëvon. Gjumë një është sebebë, i po gjumë edhe adhurimi, pushimi adhurimi, ushimi edhe adhurimi, jo ato që në ndihmujnë me lene Allah të madhënuar. Dhe për fund duha të apërmendi një pikë që kalbëj me Omerin, r.a. në ajo është pike pashmangshme, s'mun është me foljë për Omerin për apërmendë këtë, ajo është dritësia Omerit, r.a. në ajo është të njërë me dritësi. Ma dja, për të arruaj të dritësit, Shpesharë ishte diri me një masë dhe pak pak edhe i vrasht me familin e tija veç me kuni drejt një dit shkaj në treg edhe në tregun ku shiteshin devet edhe i po do deve ma dëpta dhe ma të lekson po i po do deve do unë shumë të majme kualitative që bëzhin me qimë mal thama shalat ku qënë këtë deve Plyti për të deve than këtu e ndevet e nipit të Omerit radhiyallahu anhu. Kur e kupton që një deve e djalit të Abdullah ibn Omerit, donë deve të djalit të ibn Omerit, djalit të djalit të Omerit. Tha djali të halifës, djali të Udhhecit apo e thiri djali ibn Omerit, tha ti e ke përdor autoritetin e babës? për me ingop devet e të uja, se në kulotat, ku s'kan pas qasje këto devet e tjera, njerëzit ju ka ardë marë me i qitë devet e të uja, andë i ke kulot në kulost të muslimanve, devet e të uja ne emën të babës, ne emën të emanetit që musliman të ka mësu babës, e ta është i shetë të deve, djo lehem edhe parë të i qurë në në bugjit në shtetit për këtë musliman të për. Nga se nuk, nuk ka leju që, të pardulent autoriteti ti për përfitime personale. Kjo në një aspekt do të thotë nuk është në kuptimin e haramit të nalt, se ka thënë marr vesh e ka thënë, por ishte i kujdesur në drejtësi që të gjithë barabart të fitojnë nga pasuria e përgjithshme. Kjo është hak i tonëve, është hak i muslimanëve. E pse ti nëmën babës të fitoj më ma shumë se tjetri? Pse ai sco babës, ai su fitonë? Nuk lejon të këso mirë korrafton. Nuk lejon të këso. Madje të ndërroza kur ushtruaja e, e Egjiptit, Gamri ibn Aws e dini se në Egjipt kanë qinë koptat, dhe ata me fejë janë krishter, orthodoks, e kur muslimane do monë e morën Egjiptin, me një rast u organizua një garë me kuaj, edhe mori pjesë në atë garë edhe djali i amrit, djali i kujt, djali i kryetarit të setit, dhe në atë ku sahabet ishin me, të, të fëqishën pushtet, nga si këzën e respekt madhë, përshka këtë drejtës, dëvëshmërisi e kështë në kështë të mërat. Dhe ngar, humbi djali i amëri bënasit. E araptë e kam pasë shumë të kësuar kalerimin, me kuaj. Apo, kanë qenë të mundë, madje, humbi e ngarë me kuaj, për ta ka qenë shumë eronë, fështiri përbalushme, nëse ka qenë lojët tradicionale, dhe ta është publikisht, humbi djali i amëri bënasit dhe nga i nati që humbi e roku një du të lërë me kam gjik këtë koptin këtë nuk është i musliman dhe e goditi disare me kam gjikën e tija dhe ingrati nuk gjatë për kras dhe shkaj u ankua të baba i ti pa shkaj mi bu baba i ti të ndërët ka red jalin pa, pa hak i than kërkan mëse lut as kur gjo ka për devën edhe as e kalin Shka në Medinja, pëtëm. Shka të Omeri atje. Ankoj në atje kime po që e i të bën zidhi, pëtëm. Atere njëri nuk pa të qara, zullomi madhë. E jamohuan, fiturin jamohuan, për së njërë në rëhen, më është a i gjali të ishë i lazrum, dhe e ke keqë përdori pushtet në babës. Shka i në Medinja të Komeri, radiallahu tahala nëhu, dhe kure a të regoj, në zëndëruar, kjëra, kjë Med Ta është o probleme vlthu, me vëlltu nëse shkanë mani ose shkanë në maro plan, duhet njeri kohë duhet mundon nga obligimet me shku le më në atë kohë që kautu me deme, me mujj me shku të i Medina para mëna, ta është amëri bërnasi e kështë tër e gjiptin e administrim kështë e probleme, kësë obligime shtetnore, nuk kështë absolutisht, dëmonë e favarshme qaj me elshu shtetin mirë po bëj e fjallë për drejci, bëj e fjallë dë Më e prish rrethin që Omeri besonte fuqishëm se vetëm për shkak të që soi drejtësi Allahu pranimon atë. Ja nuk më lejuë që dikush më aprish atë për të cilën Allahu pranon. Edhe atë për Medine, Asi, Egyiptit, atë për shkak të Allahu po na don. Obligoj që në orden në Medinë Amr ibn As, kryetari i Egjiptit në atkohu, doon i valia që e kishte caktuar Omeri, së bashku me djallëve vet. Kër ka ardhë Amri Bonasi në medinët e Komere, radiallahu ta'ala anhu, Omeri nuk i ka buët dy fjallë me Amri Bonasin. E kërkën të djallën e ti, e djallën ti nga frika për i Omeri, në frijen pas pines babes vëtapën. A se ka di se Omeri ka më gjikën e rap të apën. Ani kur bëdhe qëllë për padrëci, farën e këmë shërën të apën. Edhe i tha babes ati, Atë fjanë e njohër që shpesh heresat përduarët tha Prej kur ju i konsideruart njerëzit rabër Ndërsa nënat i kan linu të lirë Allahu u akadhuru lirin, gjënjëri ju Ndërsa ju po i të rrinë si rabër I tha ati djallit të koptve Tha mere kam gjikën Ta shtirëhet djallin e kryetarit apër unë po duam e përdu me po. Jo më sku në Egjipt jo, me rreth. Unë unë po duam e po që është e rreptë. Çi më nxirhakaun apo. Dhe mori masa dhe tira të tjera të rrepta që asnjëherë më mos të ndodh që as në këtë mënyrë të ke shpërdorat pushteti, autoriteti i sindikimit që diku të bëhet e padrejtë. Të shumë të rastet që kanë ardhur njerëz që nuk është musliman të anko anta Omer dhe Omer të andon drejt sinatynë në logaritë aty që ndoshta ka qenë muslimana apo veçse ishte i drejtë. Ai kuptonte se me këtë drejtësi fitohet jo me të, të, të shkaptën. Me këtë drejtsi mba dunjoj, me drejtsi mba pushteti, me drejtsi mba familja, me drejtsi. Në qoftë se deporton padrecia, atëherë kjo është sikurse depërtimi i ujit në themele të shtëpisë. Është çështje ku kur ka mëratën. Veç ju diçka tjetër apo. Prandaj Allahu xhallahu ala endimon te drejtë, edhe në qoftë se ai nuk beson Zotin apo. Që rregull. En themented rating, çështja e besimit me Zotin është çështje e thejta personale, por drejtësia është diçka që Allahu e dhan. Nëse Allahu nuk e ndihmon muslimanin, atë pse beson Zotin që osë është i padrejt, Ma dje, bot, bot në çështje të pa drejta më? Madje e dëna në këtë botë dhe botën tjetër. Pa drejtësia është një gjërat më të shëmtuara, më të urrëtuar te Allahu më ndëruara aftë. Për këtë arsye edhe Allahu xhalla xjalalu thot në hadithin e njurtë e budherit Ja i badi, o rob të mi Inni harremtu dhulma ala nëfsi Fe gjëaltu ubejnëku mu harremen Falata dhalemu O rob të mi Unë e vetës timë nuk jalej për drejtsin Që Allah është i gjithë për shteshë Së ka kushë anal Ama nuk i banë Allah kërku për drejt Shëkon këtë botë Sa kënë njerës në dhe është ta Ndaj Allah është, nuk kanë mendimë mirë Zbesojnë zotin, ndështë a folën edhe keqë Mirë po kur të mundonë Allah ose au mundin, Për ndaj, Allah u thot, une vetës time nuk jalejaj pa drejtsin. Andaj, as juve se jo kom për të lijuar, për ndaj, mos u bëhen, mos u bëhenit pa drejtsin me zvetam. Andaj, nga biografia u mirit marim drejtsin, pavarësisht, për balkujtë është, me kënë është, duhet ti imi të drejtë. Në që ufse dojmë që Allah më në ndihmu, në që dëshumë që Allah më në përkra, Allah më në dashtë, duhet ti imi të drejtë. Të fl drejt, të drejtën. Me këtë jetë plot dije, ibadet, modesti, sinqeritet, drejtësi Omeri radhiyallahu ta'ala në e kaloi kët botë deri sa në një rast, në dista duke ofruar namazën e sabato të musliman dhe një një njeri i paguar, do të thotë që nuk ishte nga muslimanat, hyrin xhamin në mes sabato dhe me një mjet të mbreth do të thot i qëli kishtë dy teha, u depërtoj do të në mesin e safët muslimanve, dhe e goditi omerin duke qenë namazë. E goditi rëndhë dhe ishka këtë i plakët rënda omerit rrëllahu ta'ala anhu, nësi pasoj e kësaj, do më honë, e tërhaqën zvardit të e dhoma ati, nërso namazin e vazhdoj Abdurrahman ibn Aufi, që të falin muslimatë namazin, musëmë muslimat përish namazin, u falë sa bahu, e pas taj do të thot u këthyën këha omer Dinë cila ishte e pyti o merit, pyti e para, dinë cila ishte. Ishte, ishte në zavallë, anë një do në mjeku, erdh me e shiku dhe jadha një gotë qumsht me pi. Si e ka pi, ka dal nga vara. E pasë është i shkymë komplet, tha, kësë ka jetë mua, anë ka marrë fund, është që është e kohë. E në këtë dhimë, në këtë telasha, tha, ai që mara, ai ishë musliman e jua, anë, anë, anë, anë, anë, anë, anë, anë, anë, anë, anë, anë, anë, anë, anë që do të thonë nuk është musliman. Çfarë kuptimi? Ne kuptojmë që s'po kum armëcia me musliman mësmë kën apo. E ti të kur kush më vrahesh normale, për shkak të xhelozis, për shkak të arsyeve të shumta. Mi po tha, "Shoq, ju nuk jeni ka musliman apo?" E pse, edhe musliman, është padrejt, shme, me kum musliman, osht i padrejtë që më më godit njërin në xhamie, imamë, kush padrejtësi kjo? Megjithatë, e kishte dert çem musliman most përçar, most soptohen. Subhanallahu, most ket konflikt mes muslimanëve, me çdert vdes vdes vdes çomeiri radhiyallahu taala anhu. Meq most ndodh mes muslimanëve përçarje apo soptimi, let ke let të jenë rahatie mire dashrimi mes vetave. Dhe djali i ibnomeri, i kishte vendosur kokën mbi këmbën e tij, ça çaposhën të kokën babas të këmbën e tij, e Omeri tha, "Ma vendos, ma vendos kokën tok." Do shtoj Allahu kur më shën këtë gjë jam falë, apo nga se voi halli për mua që se Allahu së më fal ata. Paston ksoje të shikona, do thotë Omerin radhiyallahu taala nëse se e ka ka shpresë tek Allahu, lërgasoj. Por ka edhe një dosë frikës se kush e di mos ndoshta sjem sil të çu duat, nëse kam qenë diku i pa drejt e për këtë që më thon llogari për Allahu të më ndonur. Ka se më nyrasto Omeri tha, "Të ndrohëzër, nga dieti që ke kështë për prersin për Allahu, tha, "Kam frikë" së ndonjë bagtij e muslimanëve në ndonjë nga kulluosat duke ngjitur me kërku kullos maleve ose kodrave e thën këmbën e Allahu më pyet mua për këmbën e bagtist pse nuk u drejshë rrugën atë subhanallah kaç ishte me përgjësi nga sedetse udhëheqja është përgjësi të pyet Allahu për zot të vogël për të madhë kësa ka të bëjë më hakun e njerëzve me hakun e krijesave të Allahu xhalla wala nuk është lehtë me marrë për sipër udhëheqjen e e njerëzatëm. Andaj, me gjithë këtë përresi, prapë kështë e frikë, më zvolë, ka shkel dikun, ka prejk dikun, ka bët diqë, që do shta njesët e ka lau du të i vështirësuet logari dhe nja. Në këtë gjendje, vdikë omeri radiallahu ta'ala anu, dhe pa dushim se, para se me dhonë shpirët, ishte interesuar që musliman me ilonë në gjendje të organizuar, andaj, e urdraj që të formuat një komision nga ashabat e mdhenjë, të cilët do të jenë përgjigjës për, për, për ta për ta përzgjedhur pas salsin e Omerit radhiyallahu taala anhu. Dhe zgjidi komisionin nga gjashtë sahabët e mëdhai dhe ata nxituan që në mesën e tyre Tetomeri, po pa, ai nuk pa të mundësinë që për shkak të plagës së rëmt, tha letjet zevansi im djali jam Ibn Umiri. Poi shkodat muzgjid dhe nëse 100 her Ibn Rania ata. Ai vetë përfacu si jam për me votu. Ndërsa nuk kodat muzgjid e i thanë nëse na propozoim Tha nuk leja i kur, mjaftën që kaj përezin, tham mjaftën njën nga familje em përezin për Allahot për punë të musliman vatëm balë une, një që ka me donë në logari për Allahot, balë për mua pëtan. tje du të mi kursu i familjen tem nuk duhe dhe ta mi bo me këto nga rketët të lashe që farë une përda nga kjo botë nda i tha është veç përfacu si jemi, ndërëson qovë se një qënëheri i bjen rani, mu zhirë kë n imi nuk kodit më zhidhëfër ndaj uh, i lanë këtë gjendje dhe dha i sharat se qefi ti është jetë othbani radiallahu halife por nuk obligoj e pasaj komisioni vërtetaj atë që kështë të shirë Omeri radiallahu ta'ala anhu pasaj që kështë të jemë tjetër në këtë gjendje dhe në këtë situat do thot vdeqë Omeri radiallahu ta'ala anhu dhe elshej këtë bot duke unishtë uale, të këzotë i gjellewala me një bag Të begat, apo të punëve të mira, të dijes, të kontributit, të mirësis, e të shumë pujë tira që nështa disa për tyre mjaftojnë që Allahu me e mëshirua dhe me e fundë gjënet. Dhe ne jemi të bindur, sa omeri radiallahu ta'alanu është nga banorët e gjënetit, është nga banorët e gjënetit, edhe në bazë të përgzimit të pegamerit sërë Allahu sallam, edhe në basë të dëshmive të sahabët muslimanve për dhe vëqëmërin dhe drejtsin e omerit radiallahu ta'ala anhu. Allah në më nësoj që të ndjejë këmë rrungë në këture burave, në dije, në drejtsin, në pun të mira, dhe të jemi nga ta të cilët më të vërtet angazhojnë për të mirë në njerëzve dhe për pajtimi dhe unitetin mes, mes tyre. Me ka që për i dhe u fund, Allah ish për bleft, o saluallam ala Muhammedin, o ala Ali, o sahbë,